Book 2 Sechzehn. Sechzehn. r d u a a t Jahreszeiten und Wetter. Jahreszeiten und Wetter. Das sind die Jahreszeiten. Das sind die Jahreszeiten. Der Frühling, der Sommer, der Frühling, der Sommer. Redu bei Mai ron, la redu nao. Der Herbst und der Winter. Der Herbst und der Winter. Redu ron, Wetter ron. Der Sommer ist heiß. Der Sommer ist heiß. Prachit sorgt in der Hitze. Im Sommer scheint die Sonne. Im Sommer scheint die Sonne. In der e Hitze s r gehen wir g e r n spazieren. ฤดูหนาวอากาศห น, นาวฤดูหนาวหิมะตกหรือฝนตกฤดูหนาวเราชานฤดูหนาวเิมะตกหยือฝนตก im w i n เ e r s อ h n e i t o d e น r e g ห e t es ร m w อ n t e r s c h n e i ดูหนาว e g n e t es ในฤดูหนาวเราชอบอยู่บ้าน im w ห n t e r ร l e อ b e n wir gern ดูหนาวเราชอบอยู่บ้าน Im Winter bleiben wir gern zu Hause. Now, es ist kalt. Es ist kalt. Von g a m l a n Es regnet. Es regnet. m i l o m r a Es ist windig. Es ist windig. Ob un Es ist warm. Es ist warm. Der Chat. Es ist sonnig. Es ist sonnig. Tonfa Bron. Es ist heiter. Es ist heiter. Wanni? Atmosphäre. Wie ist das Wetter heute? Wie ist das Wetter heute? Es ist kalt heute. Es ist kalt heute. Es ist warm heute. Es ist warm heute.